Bartzelonara trenez. Renfe, bai esan? Bai, egunon. Zera, e, datorren ostiralean Bartzelonara joan behar dut. Eta trenak ze hordutan ditudan nahi dut. Bai, itxen pixka bat, ea, bai, hemen da. Bueno, bat datorren ostiralerako bi aukera dituzu. Talgoa edo estrella deitzen duguna. Eta ze hordutegi daukate? Egia esan, ostiralerako bi aukera besterik ez duzu. Talgoa, goizeko amaikak laurden gutxitan ateratzen da, eta zazpiak eta hogeian iristen da Barcelonara. Bestea, gaueko amaiketan ateratzen da, eta goizeko bederatziak laurden gutxitan iristen da Barcelonara. Hmm, hmm, bai, eta bueno, bi etan daukat, etzan da joateko aukera? Ez ez taluak ez dauka oatzerik. ezzan da joateko estrella delako hartu beharko duzu. Azken horetan esxerita edoezan da joatea aukeratu dezakazu. Eta prezioa berdina da? Bueno, oatzean joateko bai nahiko antzekoa. Begira estrella honetan hexerita berrogeita zorzi koma mar, kostatuko zaizu eta etzan da berrogeita zazpi koma mar. Hori bai, gero bada, hoi indibiduala ere, baina horrek, eunda, marzei euro balio ditu. Eta bestela, bikoitza ere badago. Eta bikoitzarena da, laro bi euro. Mm, ez, ez, ez, hori gehi egida, niretzat. Bueno, eta talgoa, esan didazu, goizeko amaikak laur den gutxitan ateratzen dela. Eta eserita joan behar dela, ezta? da? Mm, bai, hala da, eh. Mm -hmm. Eta horrek zenbat balio du? Ba, ea, lehen mailan, berroita behatzi euro, eta turista mailan, oita mazazpi, koma amar. Bueno, ba, hori xartuko dut, turista mailakoa. Ehingo ditut, estiramentuak tarteka. Bai, tarteka igual, bai. <gülüyor> bueno, mila esker, pasako naiz gero, lehiat iliatik, txartela erostera. Osongi, gero arte ba. <gülüyor>